Hej och välkomna till På 65 man eh, Sportpodden om Västerås sportklubb Som idag kommer vara helt inriktad på bandy faktiskt eh, Och med mig har jag VSK Sportstider ordförande Och nu numera domtränare i VSK Bandy Oliver Wieberg, varmt välkommen Tack så hemskt mycket, kul att vara här ja, hur, är, hur är läget så här i slutspelstider? Det är nu det är julafton, det är nu det börjar Det här är ju... Det är det roligaste vi vet. Alltså att få gå in och spela viktiga matcher. och Även som gammal supporter och få gå och titta på de här matcherna, det är ju fantastiskt. Det smäller lite extra. Det är lite mer nerv i matcherna. Det lite, kommer lite mer folk. Nej, det här är ju det här är julafton för det är ju laft. De oss band i människor. Först ser man alltid fram emot nästa dag och, och sådär. Framförallt som supporter. Och sen i slutspel är slutspelet viktigt. Och nu som, som tränare sedan några år tillbaka så ser man det ju som. Som lite extra spännande i de här tiderna Det är ju i februari och mars Det ska avgöras om de ädla medaljerna Och där vill man ju väldigt gärna vara med Och spelar man i lägre serie vill man vara med i toppen Och försöka kriga om avancemang Så att, det här är ju fantastiska tider Och jag tror att alla bandymänniskor Håller med om att det är nu det, det är nu det roliga börjar på allvar Mm du som sagt tränar ju VSK Bandis damer nu Hur har din karriär sett ut tidigare? Du, du, du har ju spelat bandit tillsammans För jättelänge sedan i VSKs Juniorlag eller för, inte junior kanske, pojklag pojk eh, Vad hände sen? Ja vad hände sen? Ja nu sitter vi här Två gamla ärrade <här> eh, Nej men det var väl sin början vi, vi hängde väl ihop från band i skolan, tror jag Upp till vi var någon 15-16 Sådär sen det kom väl annat. Vi hade ju ett rätt bra lag jag ihåg, när vi spelade. Det finns ju några rätt bra bandespelare i vår och årskull och vi hade ju om jag inte minns fel så hade vi väl till och med två lag ända upp till vi var 16-17 år i VSK vilket var fantastiskt roligt. Och det, men där tillhörde väl varken du eller jag någon av de starkare korten så vi fick snällt stå på sidan men vi, vi hittar ju andra vägar tillbaka in i föreningen och... Så där, så att, och Jag tyckte väl att det här med trä och att träna var rätt kul. Jag dömde i fotboll ett tag också på ganska hög nivå. Så att då var jag. Försökte hålla på med det, men var för mycket resor och sånt. Och så tillbaka in i banden igen. Och, och det, var, nej, det var kul. Jag började träna VSKs. Jag kan ha varit pojkar 13 eller något sånt där. De var födda 96 och så körde jag det i tre eller fyra säsonger innan. Fick kontakt med, med Västernfors och fläktaren uppe i Fagersta som frågade om jag var intresserad av var assisterande i deras härlag för division, på Division 1. Eh, tog den vägen. Eh, fantastisk resa. En, en anrik förening som eh, för mig faktiskt har betytt extremt mycket. Det finns eh, väldigt, väldigt mycket positiva saker att säga om och Det tycker jag man ska man lyfta fram på många sätt. Eh, för oss eh, med VSK Hjärta också säger är en förening som har fostrat otroligt mycket bra spelare till VSK-bandy. Eh, det går ju att nämna många, men Andreas Westman och Ted Andersson och Göran Boström och Sören Boström och Bagan Gustafsson, med flera med flera, Claes Nordström har varit här i en sväng och så vidare. Så att, eh, en viktig förening för mig i min utveckling och fick chansen att jobba med kompetenta bandymänniskor där och det finns en extrem kultur i, i Fagersta kring bandy. Eh, men efter tre års resande, 14 mil tur och tur till varje träning och sådär så, där, så eh, fick jag kontakt med en Gammal kärvän åt oss som heter Oskar Robertson Som tränade till Berga Han frågade mig om jag var sugen och kliva upp ett steg Och göra någonting bra ihop med honom Och det lockade ju jättemycket Sen det nog oss en del människor Runt om att, att man som gammal ordförande I supporterklubben Gritar på för ärkerivalen i stan det, det fanns ju delade meningar om det men, men jag tyckte att det var Intressant att man hade bestämt sig för att bli tränare På, på allvar och, och den resan Gav mig ju Uh, ups and downs kan man väl säga i Hur det gick och jag fick vara med om en Extremt rolig första säsong där vi, där vi gjorde Någonting riktigt riktigt bra Fick ju vara med och sätta i, till i böckerna Och slå VSK Band för första gången på 80 år Och det var ju ja, det, det var ju en speciell match på många sätt och vis Men eh, för mig som tränare så fick man ju slå bort alla Form av känslor och känslor, och det är ju någonstans samma stad, och, och spelarna är ju fostrade. Jag tror vi, vi satt och pratade om det där inför efter den matchen. att det var liksom man, Då hade man slagit VSK ESK där 90 av hela laget hade representerat och hade det som moderklubb. Så att det var egentligen inget konstigt, men det, det blev lite speciellt för, för många. För det fanns ju alltid, det finns ju någon som bara håller på tillbär och inte kan se helheten. Mm. Ehm, men sen blev det ett tungt andra år i fjol där vi. Där vi rasade ur och, och Oscar eh, klev av under säsongen och, och jag valde att fortsätta som huvudansvarig då och fick ju ja, inte vinna en bandymatch knappt så att det, var ju, det var en tuff säsong men den var lärorik på många sätt så att man har väl lärt sig kan man väl säga att ta förluster, det hör ju, mm -hmm. <laughs> hör ju till i idrotten men i fjol var det riktigt riktigt tufft år men jag visste att det fanns otroligt mycket talang i den truppen och idag ser vi ju i VSK-bandy att det finns ett fyra spelare som kommer från Tillberga inför det här året och man har ju bevisligen visat att de var väldigt väldigt kompetenta bandyspelare. Så att, men någonstans så kommer man ju hem. Det blir ju så. Jag hade fått en förfrågan redan tidigare när jag var i Västanfors och jag inte var intresserad av att träna både juniorerna i VSK men även damlaget. Då. Tyckte väl då att fläkten var ett, fortfarande ett bättre alternativ men... Men sen efter tillbörja förra året så var jag ju fast beslut om att jag skulle inte vara kvar, vara kvar där utan jag ville göra någon, någonting nytt och eh, fick väl en förfrågan igen om att träna damlaget och att man skulle göra den här sista satsningen för att försöka nå ett eh, ja, ett historiskt guld egentligen, det var ju det som var sagt på, på förhand så får vi ju se, vi, vi är ute på en resa nu som har tagit oss till eh, elitserie seger för andra gången i klubbens historia vilket är fantastiskt roligt och jag har fått sätta min prägel på, på dambanden vilket är Ja, det är lite nytt på många sätt och vis, men det är ändå samma idrott. Så att eh, speltekniskt så, så försöker vi göra samma grejer, men sen får vi göra det lite annorlunda. Man kanske inte sätter samma passningar och så vidare, men nej, det är fantastiskt roligt. Så jag, jag tog den utmaningen och, och har ett kontrakt som gäller. Och som det känns idag så har jag, jag ångrat mig inte en dag, inte en sekund. Eh, vi har ett otroligt kompetent lag och det ska vi göra någonting bra av. Mm. Så det är väl den resan man har varit ute på Eller är ute på får man säga Ja men härligt, hade du några andra erbjudanden När du tog Veskostamlagen Ja eller? det fanns väl lite förfrågningar så där, men, men det är ju inte aktuellt För mig, eller var inte aktuellt då Ska jag säga, man ska aldrig stänga dörrar För framtiden, men, men just för stunden När man har, man har små barn och sådär att, att flytta ifrån Västerås med en har fasta jobb och sådär, det var väl kanske inte jätteaktuellt Och någonstans så det bultar ju ett hjärta där inne som en där ganska grönvitt i det här fallet. och få chansen att vara med och, och i föreningen igen och, och bidra med sin kunskap som man tycker man har samlat på sig, den, den betyder mycket. Sen stänger inte jag några dörrar för framtiden, för jag har ju bestämt mig för att fortsätta utvecklas inom det här. Mm. Så får vi väl se vad som händer. Det, det brukar alltid ringa lite varje år. och Man vet aldrig, man stänger sagt några dörrar, men just nu är vi på en, på en häftig resa och, och får vara med här och, och känna atmosfären igen i... I, innanför de här väggarna Det är rätt rätt härligt Man har ändå inte varit här på fem, sex säsonger Så att åh, skönt att komma hem ja. mm. Det kanske blir fortsatt resa Inom den här föreningen också Vi sitter ju nu i eh, tränarrummet Micke Karlsson och Johan Garnenbrots Det är något du ska ta över sen i framtiden <här> kanske <här> Nej, får jag se de är, de är så kompetenta, Johan och Micke så att det, De är fantastiska tränare Och har gjort en, en enorm resa med, med det här laget Och, och tagit spelet och hela föreningen tycker jag till en ny nivå alltså det att man är van att vinna i VSK Band det är ju ingen nyhet och det är, så för den saken skulle, har de ju inte gjort något no no nytt vad gäller att vinna men de har satt en ny kultur i spelet och en, fått tillbaka efter ett par säsonger som var lite down eh, så har ju Micke verkligen ihop med Johan satt en ny prägel på, på laget och sättet att spela och eh, hur man ja det här med vinnarskallar och så vidare det det finns ju otroligt mycket kompetens här Och spelar man i VSK-bandy eller man tränar i VSK-bandy då, då brukar det väldigt sällan finnas något annat än, än ett mål Och det var etta mm. uh, Och det tror jag inte kommer att ändras på heller Utan Johan och Micke driver en fantastisk möjlighet till, till det här Så att det uh, är superroligt och, och de, är, de är kompetenta Och jag tror att de kommer att vara kvar Micke har skrivit treårskontrakt Och och ska vara kvar och han ska fortsätta utveckla det här och, och så får vi ta damerna till nästa nivå och så får vi se vad som händer sen. Mm. Hur långt kontraktar du själv? Jag skrev ett, ett treårskontrakt med, med klubben. Där jag, ja, med vissa klausuler då, för att jag vill ändå veta om det. Jag visste inte hur det skulle vara överhuvudtaget, och, och man har en arbetssituation som, som kräver 100% fokus också på dagtid som är inom resande säljer och så vidare. Så att, det gör att man vill, inte, man vill skriva ett långt kontrakt för man vill ändå ge tjejerna och föreningen en, en styrka men också veta att man måste känna på det först så det känns Så nu har det gått ett år och det känns väldigt väldigt bra så jag ser inget annat än att jag ska fortsätta följa det kontraktet Men, men jag var ändå tydlig från början att jag, jag vill ge det ett år till att börja med men vi signerar på ett längre kontrakt så att, äh, men det känns jättebra så jag hoppas kunna fullfölja det mm. Men du jobbar heltid då? Så, eller? Ja, du har ingen val när du, när du är i band i sporten. Ja, kanske. Jag, jag vet inte hur, hur mycket och Johan har det. Men, men de kanske går ner och jobbar några procent mindre. För det är ändå lite träning på dagtid. och så, där, så kanske det är svårt mm. att träna, jobba hundra. Men, men, men jag jobbar hundra procent. Och det, det funkar bra. Jag jobbar hundra procent i Fjol i Tillberg också. Och, men jag har en otroligt bra arbetsgivare som, som ser till, till idrotten och gillar att vi håller på med idrott. Och det, det gör att man, man får bra möjligheter. Och de... De ser ju ett ledarskap i, i att även jobba med försäljning så att eh, man kan använda mycket av banden även i, i det vardagliga jobbet och det tycker jag ger en fantastiskt härlig känsla att kunna bygga man bygger ett lag även på jobbet och det är bra mm, härligt Ska vi snacka lite om de, de laget här Som du tränade, ni vann ju serien Med minsta möjliga marginal Blev det till slut, ni hade ett par Tre matcher tror jag Som ni kunde ta sig i segern. Men det blev till slut att ett mål hade ni slett in ett mål till så hade det, hade det Inte blivit någon seriesäger helt enkelt Nej, Kunde det inte ha bara... blivit en plats Där i sista matchen ja, Det blev lite kniven mot struporna på slutet Jag vet inte varför vi, vi hamnade i den situationen jag tyckte, inte, jag tyckte det var lite onödigt gjort av oss Men, men vi Vi hade nog många runt omkring oss Som, som för, bara förväntade sig att det skulle lösa sig och, och jag tror vi själva slappnade av lite tidigt också i det där Vi hade 4-2 borta mot Villa i, Med tre omgångar kvar liksom, och direkt att vinna den matchen mm. eh, och, och tappa mig med, med sju minuter kvar Så ledde vi fortfarande 4-2 innan det blev 4-4 Men sen, här, vi fick inte formen att stämma Vi har haft lite otur också efter jul har Vi har haft rätt mycket sjukdomar Vi hade en hjärnskakning på en tongivande spelare Med Matilda Eklund Och sen har vi haft sjukdomar på både ja, Framförallt Malin Persson, Maja Odén Ingrid Bionge som är ordinarie spelare Och Lovisa Odén som har varit ganska mycket sjuka till och från. Och det, det är klart det påverkar att du kan inte träna varje vecka med full trupp. Och du kan inte sätta alla detaljer. Du får kasta om lite grann på träningar i laget och så där. Det, det, det påverkar formen. Det är ingenting att himla om. Men vi har en, en ganska stor trupp med, med spelare underifrån som ändå fyller på hela tiden. Så att det har inte varit oroligt inför matcher och så. Men vi det är klart. Folk som kan spela på 75-80% I vissa matcher bara Det är ju inte optimalt Och det är ingen som så dålig i serien Så att du kan åka runt på 80% och tro att du ska vinna Så att, det blev lite tight på slutet Det var ju riktigt mycket var Han kan ju bli be nervös ja. Berätta om matchen i Sandviken Hur kändes den? Nej men på förhand kändes det rätt bra vi hade, alltså, vi hade en bra uppladdning och det var inget konstigt inför matchen Vi, fick ju, vi hade ju en avstängning på, på Matilda Plan som vi visste om sen tidigare Vi fick också fyra sjukdomar inför matchen Vi hade både magsjuka och eh, förkylningar som här i truppen Så vi åkte dit och spelade med ett ganska orutinerat lag i dem och mycket Så att, eh, det satt ju sin prägel sen, sen brände vi ett antal frilägen och så liknande Så att vi kunde ha stängt matchen i första halvlek så vi... Vi hade absolut lägen för att avgöra matchen Men Sandviken stretar emot och, och de håller på att bygga något väldigt väldigt bra Upp i Sandviken på, på damsidan Och det, ja, de, de var tuffa att möta Och vi var inte riktigt där tycker jag Och då, då höll det på att taska till sig Men hade vi blivit tre i serien då hade jag nog faktiskt grinat Som faktiskt, säsongen såg ut till stora delar Så det var skönt att vi knöt ihop då. Nu har vi släppt den matchen och går in i, i nytt slutspel Som är nollat nollställt mm. Ja för det såg ju väldigt bra ut eh... Till en början vann, vann och vann hela tiden och sen, men, Berätta lite om säsongen som helhet Hur ser du på den? Nej, men vi började ju tidigt alltså, Vi drog upp riktlinjerna ganska tidigt på våren vi Alla var med på tåget och var sugna på att göra Någonting väldigt, väldigt bra Det fanns en en, en revanschlust efter fjolårets finalförlust, eller semifinalförlust förlåt, mot, mot då där man, där man åkte ur som kanske favorittippade. Mm. Ehm, och det var många som ville göra det, men nu är det dags att liksom ta nästa kliv. Och jag tror att de kände med en ny tränarstab också att eh, ja, men vi kom in med lite andra ögon än de som hade varit där tidigare. De har inte gjort ett dåligt jobb på något sätt, de har gjort det fantastiskt bra. Men vi kom in med lite ny, nytt synsätt och var ju inte föräldrar till någon i laget och så vidare, som också annars har varit vanligt. Så vi drog upp riktarna ganska tidigt, släppte in tjejerna redan i maj juni i spelet och i tänket som vi hade och, och gjorde om en del positioner. Vi har en, vi har en Linda Lå i, Niva som har varit spetsformar alla år som nu spelar central mittfältare eller defensiv mittfältare och det var på vad man vill kalla det. Mm. Och liksom gjort det fantastiskt bra. Så att vi, vi hittar lite nya vägar och lite nya roller för en del spelare. Och det det är kryddat med några nyförvärv som, som är duktiga Så känner vi att nej, men det, vi ska spela en offensiv glad, glad bandy Som vi vill ju sätta nästa steg För dambandy mm. Alltså det finns ingen anledning att bara gå in och hoppas att vi ska bli bäst Utan vi ska bli bäst och vi ska vara under lång tid eh, Och det blir man bara om man sätter en, en, Ett bra spel som kan utveckla Hela dambandy det är ju roligt om andra föreningar vill titta på oss Precis som om man kollar på Micke och Johan Och det är spelet som de har satt i här i laget Som sen andra föreningar börjar anamma Och så måste då VSK göra om sitt spel igen För att ta nästa kliv och ja, men Det säljer också framför mig För det är det som utvecklar oss som ledare med Att vi får en möjlighet att bygga ett spel När det är liksom i mål och många känner att de börjar ta efter oss ja men Då har vi lyckats väldigt väldigt bra ja, Då lär vi hitta på något nytt mm. Som kan ta oss framåt Så att det finns otroligt mycket saker att göra Och dambanden är är väldigt utvecklad i sitt spel nu och det har hänt ganska mycket under några år så att vi börjar få mycket, mycket mer kompetens i spelarna vad gäller spel alltså tekniska detaljer och skickligheten den har ökat under de, de sista åren och den går både fortare och är mer teknisk så det gör att vi kan spela på ett annorlunda sätt än vad man kanske gjorde förut och, och den damband jag har sett från Lektan hade jag ju en bild av och den som vi nu har, har spelat är ju en helt annan bild och vi, har, vi tror på vårt sätt att spela och jag Hoppas verkligen att det ska sätta statement för, för dambandyn framöver Och jag vet att det är fler föreningar som tänker som oss i hur man vill spela Sen mm. har vi en otroligt kompetent trupp och, och det ska vi ju såklart inte vara ledsna över Nej. Hur rent konkret vill ni utveckla spelet Mot tidigare säsonger och sen framöver Nej, men Vi vill ju spela med en hög delaktighet alltså, vi, vi vill inte vara kännbara för Om en, en duktig spelare är borta så ska andra kunna kliva fram Och man ska vara tydlig i sina roller Veta precis vad man ska göra Och, och använda menar, använda spelet på ett sätt som gör att det, Vi är svåra att läsa eh, Våra toppspelare eller spetsspelare vi ska inte vara helt beroende av dem så har nog varit lite tidigare skulle vilja säga utan att, att skänga på för mycket men, men visst har jag sett tendenser i många lag att har du två, tre riktigt bra spelare så kan de göra extremt mycket och ta ett lag väldigt, väldigt långt eh, det är viktigt fortfarande att ha spetsspelarna men det är jätteviktigt också att ha en bredd i spelet som gör att om de nu är borta lite som Matilda Plan är borta, har varit borta några matcher nu för oss, att, att man då inte står och faller med det utan att man kan sätta in nya spelare där som, som löser situationen så jag tror att, att utveckla bredden i vårt spel och få många att liksom förstå rollerna och Det tror jag är framtiden och med mer tekniska spelare så är det också lättare att sätta ett bra spel Det är inte lika avgörande att en eller två är tillräckligt tekniska utan att många klarar av momenten mm. Så det är väl det sättet jag ser dambandyn på, att det hög delaktighet och mycket fart För yngre tjejerna som kommer upp är väldigt skriska och skickliga och får upp rätt bra tryck i grejerna och vi ser vi ser andra lag i serien som vi har mött i år att det finns väldigt, väldigt mycket bredd, alltså kompetens i, i bredden och det kommer ju gynna de lagen längre fram många är ju fortfarande födda liksom om en början på 2000-talet så de är ju 16-17 år en del och är ju väl etablerade spelare redan och de kommer ju bli ännu, ännu bättre genom åren så att vi, vi får inte lägga oss på latsidan utan vi måste utveckla spelet och Se till att vi också blir tillräckligt aktiva för spelare att flytta kanske hit för att, för att utvecklas i sitt bandyspel. att man ser att i VSK Bandy där får man bra förutsättningar och man, man, får, ett, man får spela och utveckla sitt, sitt eget mm. spel också, inte bara laget utan även bli en bättre bandyspelare. för jag vill, jag vill fostra landslagsspelare, det är det vi ska hålla på med i den här föreningen och, och fostra individer som är extremt duktiga på att spela bandy och som då kan få representera Sverige, det, större än så kan det inte bli Nej. Hur ska ni göra det här liksom Ta nästa steg Är det mer träning som gäller eller Förstärka ledarstaben eller liksom, Vad säger du som nästa steg då, jag, Nej, men vi har gjort, alltså jag var ganska tydlig från början Att jag ser att vi ska göra en satsning på det här Och verkligen ta oss långt Så då har vi en möjlighet att, och göra någon, <går> Då behöver vi vara mer professionella I allt vi gör eh, Högre krav på hur vi tränar eh, Högre krav på varandra och det tycker jag tjejerna har tagit till sig väldigt bra Jag var rätt tydlig när jag klev in att jag vill ha en tydlig rollfördelning Och en struktur i ledarstaben, hur vi ska arbeta och vissa saker ska inte huvudtränare och assistenttränare sköta Utan det ska vara lagledare till och så vidare Och det, vi har byggt en otroligt stort team runt om laget Och vi har även fått in både fysioterapeut, vi har massör Vi har i, en fantastisk fystränare i Patrik Rapp Som är väldigt väldigt kunnig och jobbar ju med Ja, Micke Backlund till exempel i NHL liksom lutar som att honom Och han sköter våra tjejer på ett fantastiskt sätt Så att vi är väl förberedda vad gäller fysiken Och där har jag sagt också, det är grunden har vi inte fysiken Då kan vi inte spela det spel som, som jag och Hasse i det här fallet vill, vill sätta för dambanden i VSK Så att jag tycker teamet runt laget är väldigt bra Och det så måste vi bygga direkt för att kunna nå ganska snabba framgångar Sen får vi se lite grann Hur, hur nästa steg blir jag, Vi har mycket egna talanger Vi har ett bandgymnasium hit och flyttar spelare Så vi ska ta hand om dem först och främst Men, men sen är klart, ska man hålla sig i toppen Så är det precis som på här sidan Då lär man ju titta på kanske värva en spelare ibland och så där. Vi, mm. Det är klart att jag ser att vissa positioner Kanske vi behöver förstärka för att ta nästa steg Men samtidigt så har vi väldigt väldigt mycket egna talanger Och de får vi absolut inte förringa Utan de måste vi lyfta och vi har några år som har tagit reala kliv och gjort det fantastiskt bra Så att det ska vi fortsätta bygga på mm. Hur tycker du Dambanden i stort Har utvecklats senaste tiden Är det ni som leder den utvecklingen Anser du eller är det Andra som ligger långt Nej, men Jag måste nog säga att jag tycker vi leder den sett till organisation Och liksom hur vi är i, I föreningen Det finns ju andra lag som som sagt har vunnit mer mm. Det är ju inga hymna om AIK ska var i final i fjol AIK har vunnit mängder med år ska Skutskär Vannifjol. i fjol eh, tycker man ska vara försiktig och säga att det var en jätteskräll med tanke på att man har mer än halva laget som har representerat både landslag och Örnesen, Guld med Sandviken och sådär. Så att då, de är ju också etablerade fast under ett nytt med lite ny komponering då, i, i Skudskärs IF. Sen är det fantastiskt att föreningen Skudskärs kliver in och gör den här satsningen. Men de besitter väldigt mycket vinna kultur i de skallarna och det är väl det som vi håller på att bygga nu för att kunna ta nästa kliv. Mm. Så att jag tycker kanske vi leder utvecklingen på många ställen Vi har en bred organisation, vi har bra förutsättningar Spelet som vi har spelat i år Har ju fått andra att liksom applådera och tycka att vi spelar väldigt, väldigt bra bandy Och det gör ju att man såklart man blir glad Sen om vi leder den eller inte ja, Vi vann elitserien, vi har två bandymatcher i år och Så, där, så att jag vet inte det är kanske är fel att säga att vi inte leder den just nu Utan jag kan väl tycka att vi, vi ligger i alla fall väldigt, väldigt långt fram så får vi se i slutet på säsongen Om det räcker hela vägen eller inte mm. På tal om elitserien där Den består av sju, sju lag Nej Jo, jo sju lag, sju lag. Då. Ja, och, och, och, och Inget åker ur Nej, i år blev det så Karby drogs ur serien Tätt in på På grund av lite spelarbrist och sånt där så att Då blev det bara sju lag, det var inget lag från Damalssvenskan Som ville ersätta, man kände sig inte förberedda så tätt in på säsongen vilket man får respekt för så att eh, Det blir bara sju lag så alla är ju kvar mm. Men nu hoppas jag verkligen att de lagen underifrån Som har visat sig vara vi, vi, riktigt, riktigt bra Att de verkligen tar steget upp eh, Det finns ett par lag Uppsala Boys Kareby, eh, Surte Finns det en förening som heter nu som är en blandning Av fjolårets Kareby och Surte eh, De är bra, jag hoppas att de någon av lagen Välder faktiskt att ta steget upp Mm. Ehm, så det, det blir viktigt för band nu För det är lite för lite matcher för att det ska kunna bli tillräckligt seriöst. Mm. Vi hamnar och spelar liksom sista hemmamatchen 12 januari. Det är ju inte, det är inte jätteroligt så. Och vi fick hitta på lite derbyomgångar för att lösa Så att vi i alla fall fick spela 14 serieomgångar Annars skulle det ha 12 mm. Och det tycker jag är inte är elitmässigt Så där, där behöver man titta, svensk band behöver titta på det i stort och, och vi såklart är med och driver på den frågan med om Kanske spela trippelmöten mm. Men då är det vissa mindre föreningar som tycker också att Det kostar väldigt mycket ekonomiskt att åka långt För det är ändå en serie som spänner ifrån åker upp i Sundsvall Till Skirö i Vetlanda Och bort till Villa Lidköping och sådär så det är, det är ju långa resor och så vidare Men samtidigt så spelar vi inte så mycket veckomatcher Om det inte är på nära håll att vi åker i Stockholm eller. Så, där. så att jag hoppas att vi kan ta nästa steg Och i alla fall upp och spela en 17-18 omgångar I serien skulle vara väldigt, väldigt bra för Danbandy mm. Och då blir det inte lika heller Nu är det många lag som förlorar en eller två matcher Till exempel i mitten av tabellen Då är de nästan avsågade direkt För att det finns inte tillräckligt många matcher att hämta hem en serie på det det var väl positivt för oss i år men samtidigt så är det inte bra för dambanden i stort ja. Så det är två till det där. det är klart för oss gjorde det ingenting men för, för dambanden tycker jag inte det är jättebra mm. eh, Och sen så såg jag det är ganska exakt en månad mellan tredje semifinalen här och eh, finalen eh, på studenternas eh, det, det är universalen där emellan, eh, vad, vad tycker du om det? Är det, är det, liksom, det känns inte helt seriöst heller så det är väl inte elit Nej. Jag förstår ju tänket med universiaden alltså banden håller på att jobba för att, vi lobbar för att bli OS-sport Och hela den här biten Så att det är klart att man ska, man, man ska försöka vara representerad i universiaden men, men jag kanske tycker att sättet som det blev På hur det här har hanterats Det tror jag är skrivet många gånger Det är man inte jättenöjd med Det enda man får ta med sig då som är positivt är ju att man får ju verkligen Testa sin tränargärna För att bibehålla någon form av form De två lagen som går till final Ska ju någonstans bibehålla Formen över en universidad Där i, skulle vi gå till -final Så tappar vi 7-8 spelare Som ska iväg med Norge och Sverige och spela Och det är 7-8 spelare som i så fall Ska spela finalen Så att i, först i två och en halv vecka tappar vi dem Där vi inte kan träna fullt ut med, med laget Och sen kommer de hem förhoppningsvis friska och hela och ja, då har man en 9-10 dag på oss så spela ihop laget igen Och sen ska man kliva på det så att det är klart att de två lagen som går till final, de två tränarna har en utmaning. Mm. jag hoppas att, att jag och Hasse är, är två av de tränarna som kan få, få ta oss an den utmaningen, men jag tycker väl inte att det är, en, det är inte ett optimalt upplägg, men nu är det som det är och jag vet om det ett tag så det är bara att gilla läget, men kommunikationen har väl varit si och så om det här kan mm. man säga, men jag förstår att vi vi är inte så breda på dom så att vi behöver skicka alla spelare som vi kan. Herrarna kan ju plocka spelare ifrån Eliter i lagen som har slutat spela Och kanske till och med allsvenskan har ändå skicka Ett slagkraftigt lag Det kan vi inte riktigt göra på sidan. Men om jag tycker att det är en bra, bra upplägg Med 3,5-4 veckor mellan smc semifinal och final så är ju svaret jättenöj på frågan För det, det är ju inte Optimalt någonstans Du vill ju spela kanske en avgörande SM semifinal Max sju dagar innan Och sen ha tre bra träningar och sen är det bara ute och köra mm. Så att det är klart att vi, vi kommer att få konservera formen Och försöka bibehålla det på ett bra sätt I så fall men som sagt, vi ska ta oss dit först Det är ju mm. det är tre matcher i veckan Två eller tre matcher i veckan och det, det blir en utmaning bara det Sen får vi se därefter, men hamnar vi i situationen så får vi lösa det då mm. Ja men som du säger, nu ska jag ta dig dit Nu har vi ju Villa Lidköping Nej, semifinalen blir det ehm, Börjar på tisdag Måndag. Ja, ja, morgon Ja precis, tisdag 19 ja. stämmer Bra. Ehm, hur, hur känns det? Nej men det känns ju jättebra alltså, Vi har mött Villa några gånger i år Det har varit ganska täta matcher Jag tror att vi vann med 5-3 i World Cup Vi vann 4-0 hemma 6-2 hemma spelade 4-4 borta Så det har ju inte varit något det har liksom inte varit eh, klappat och klart mot dem Utan då, det är ett bra lag Och de har växt under säsongen Så att eh, vilja, möta Villa Lidköping i semifinal Det är absolut inga garantier För några segrar överhuvudtaget Utan det är in och kriga Men vi tycker också att Villa som lag Är det som passar oss bäst Utan de valen vi hade möjlighet att göra Så att det är klart att vi har, ju, vi har ju ändå valt att spela mot dem För att vi tror på, på högst chans eh, Annars ljuger jag ju eh, Så att eh, vi får se Men, men det, ett bra Villa kommer vi att möta Och en ett villa som precis som oss har, har byggt Under många år för att få fram ett bra Damlag och så kryddat med några spelare utifrån Självklart då i, i år eh, Men förutsättningarna för att spela banden i Lidköping det är, ja, det är väl nästan Snäppet bättre än här arenamässigt Inte isen, den är ju likadan Den är ju fortfarande gjord av vatten och, och stor Så det är ingen skillnad men, men förutsättningarna av hela arena och hela den biten Är klart att de, de har en fantastisk arena Där nere och de har bra förutsättningar för att bedriva banden Så att, äh, det känns bra ändå Att möta villa, ja, jag tycker det är, det är roligt och Skulle det gå fullständigt åt piparna Men då har vi i alla fall åkt ut mot ett lag med, Som verkligen har byggt för att gå vidare mm. Men jag hoppas att jag slipper gratulera dem på lördag mm. Vad tror du har för chanser att ta det vidare till Men alltså finalen Som jag sa Vi har förlorat en seriematch mot AIK nu Vi har spelat bra band ett helt år jag, jag har ju ingen anledning att sitta här Och tro att, jag, att vi ska att vi ska åka ur Men sen är det slutspel och slutspel Och matcherna där är tuffa Men det är klart Att jag tror på bra chans Vi ses väl som favoriter Och det vore väl konstigt annars Jag tycker inte man ska Hymla om det Även om jag, jag, jag vill ändå Vi ska spela om det här och, och vill ha som sagt Ett bra lag men att vi är favoriter ja, men Det får vi nog leva med och det är väl bara acceptera, tycker jag Efter den säsongen vi har gjort mm, Ja, Det tycker jag det ska nu vara Nej, Det vore konstigt om vi inte var det Det är svårt att säga något annat Jag kan inte sitta här och säga att vi, vi är underdogs När vi ska möta Villa Lidköping Men, men som sagt det är ett, ett bra lag Och jag tror garanterat att vi kommer att lösa det jättebra Mm jag noterar att de två första semifinalerna samtidigt som Herr Veskobandys herrars kvartsfinaler. Mm. Hur, hur, det är inte helt optimalt för ur supportersynpunkt kan man säga. Om man skulle vilja komma och supporta damerna. Nej, det är väl lite, det är lite otur såklart för herrarna då. Att de inte får så mycket publik. <här> <här> Men för oss är det bra. Nej, skämt oss i det. det. Det fanns en diskussion på förhand om om vi skulle försöka byta så att om ja, en damerna kanske spela måndag-fredag. Alltså mm. fredagsmatch hemma hemma, måndag borta. Men det är ju inte optimalt för motståndarna heller. Och, och det passade mm. inte. Och vi var så inställda på tisdag, torsdag och eventuellt lördag. Och den planeringen vi hade satt. Och vi ska inte hålla på att rucka på den. Utan vi sa att borta match i Lidköping Och jag vet inte hur många som har åkt till Lidköping en tisdag och tittat på damerna. Och torsdagen hemma nu. Nu har ju VSKs herrar Värnersborg och. Som det har sett ut på slutet så är det väl inga Större skador som rullar till i En torsdag kväll i alla fall Så att förhoppningsvis så kan vi ha bra med folk På torsdagsmatchen torsdagsmatchen hemma och Jag hoppas att föreningarna i början gör bra reklam Om det jag hoppas verkligen att folk sluter upp och Så får vi se om det ska avgöras redan på torsdag Ja det är något avgörande det blir ju på torsdag mm. Åt ena eller andra håll är positivt Eller det kan ju bli negativt Men jag hoppas verkligen att folk sluter upp och titta För sig när det är det värdes otroligt mycket stöd Och vi Som vi brukar säga Vi, vi löser underhållningen Om alla andra löser stämningar mm. Härligt Så har vi ett lag också Som också har tagit sig vidare till slutspel Hur mycket har du hunnit se Av herrarnas? Men jag, jag har ju sett en del I år har jag fått chansen att se herrarna på, på allvar igen Det har ju varit två år då jag inte har sett en, åh, Mer än slutspelsmatcherna knappt. Så att, Men i år har jag sett, sett Herrarna ganska mycket Och det Sen det är det bra med bandyplay att man kan se dem Även köpa och titta mm. Men, mm. Nej, men de, har ju spelat, alltså de har ju varit otroligt tunga i år så alltså jag, jag var ganska säker på förhållande Att det skulle bli bra Sen, sen vet man inte hur de andra lagen Hade värvat och så vidare och, och vilka säsonger de ska göra Men att de har gjort en otroligt bra säsong Det är ju inga hemligheter om Jag menar att man har man har fyra spelare som jag visste såklart partymålet var bra bandyspelare men hur de skulle växa in i den här gruppen och, och, och växa in i sina roller och så vidare, det hade man ingen aning om. Och med tanke på de två åren innan med kvartsfinaluttog så fanns det väl en viss skepsis tror jag bland bland supportrar framförallt och vsk känna Det är ju en kräsen publik i Västerås det ska vi veta. Man var ju fruktansvärt kräsen själv när man var när man stod där och, och, och, och sjöng. Va? Så att, jag menar, jag tycker de har gjort en fantastisk säsong och man har mycket, mycket bra bandyspelare men det, det stora som jag hoppas publiken förstår är att man spelar en band nu som inte har spelats i Västerås på väldigt, väldigt många år. En offensiv sådan men med fortfarande en, en kvalitet i Så det är ju inte, alltså inte raka vägen fram och hoppas på det bästa och sen är det lucki bakåt. Utan det finns ett tänk defensivt men det är en betydligt roligare offensiv band än tidigare och där ska ju Micke och Johan ha en enorm eloge för det sättet de har fått grabbarna att spela bandy på. Och grabbarna har ju verkligen anammat det ganska fort också med tanke på svenska kuppen, guldet och sen att man har varit i toppen av serien hela vägen. Det är man inte med lite flyt utan det är man för att man är tillräckligt bra. Och nu har man skaffat sig ett gyllene läge för att göra någonting, någonting riktigt, riktigt bra i slutspelet. Mm. Hur mycket kika du som tränare för damerna på, på liksom här herrarnas eh, taktik och sånt eller? eller något du inspireras av eller? Ja men självklart gör vi ju det alltså, jag har ju ett, visst jag har lite eget tänk också <laughs> i, från, från där jag kommer ifrån med tillbörre fjol jag tyckte vi spelade en, en offensivt bra band I skillnaden mot VSK var väl att vi inte riktigt fick defensiven att stämma vi Släppte in den 200 målen och sånt där så, det kanske var, så jag kanske inte har tagit med allt det defensiva men, men mycket offensivt För vi spelade en bra bandy i Tillberg och jag, jag kände att det fanns en möjlighet att överföra det på omlaget Och verkligen få dem att anamma det här med roller Och passningsspelet och hur vi, hur vi faktiskt spelar bandy Mindre transporter och fler delaktiga i spelet Sen tittar jag mycket på herrarna Hur de vrider och vänder på spelet Jag tycker de spelar en otroligt, off, alltså en otroligt rolig bandy På, på offensiv planhalva Eh, man, man behåller trycket högt upp i banan på motståndarna och det, det är någonting som banden har ju varit upphota, och så slår hem långa passningar och så börjar omjuta ner i banan här har Micke och, och Johan satt ett spel som ja upphota alltså en kortpassning och så kommer nästa våg och sköljer på liksom. och det gör ju att motståndarna blir parkerade i eget straffområde många gånger eh, och det såg man även som Sandviken nu i sista matchen efter 75 minuter och gick de faktiskt på knäna tyckte jag och det, då randde iväg åt, åt rätt håll i det här fallet då när när spelet fick tala Och det har varit så många matcher under säsongen Jag vet, Hammarby på Sinkens Man tänkte i halvtid att det här, nu blir det torsk för, för, för herrarna Men nej, sen var det som en, en maskin i andra halvlek Och eh, det, det är ju någonting Det här grönvita maskineriet, vi pratar mycket om det i damerna med Men alltså den här vinnarkulturen, lite så här präktiga VSK Som alltid som inte är så jävla omtyckta överallt liksom. Men fan, det sitter i väggarna och... Det är, det är coolt alltså mm. det, det är häftigt och jag tror att det, många som spelar här inne man gör det för man vill bli en bra bandspelare men framförallt så vet man att när man är i VSK bandet, då det är liksom inte läge att underprestera och tro att du, att du lirar för dig själv utan här är att du lirar för klubbmärket och, och det tycker jag spelarna har visat jag menar det är bara att titta på tränarstabben Micke är väl, har väl gjort en, jag vet inte 600 matcher eller något sånt här och lika mm. mycket mål det är ingen som kan betvivla på Karlsons klubbhjärta och, och, och Johan är också Fostrad här och har spelat i föreningen länge Och han har ju ett kanske är mer tänkare än vad Micke är Och har andra kvaliteter som, som väger upp Mickes, eh, Mickes kvaliteter Och så de, de verkar komplettera varandra väldigt, väldigt bra Och det, det syns ju på spelarna Skulle inte tränarstaben funka så skulle ju inte spelet se ut som det gör heller Så att eh, otroligt mycket berömt till de två det är ju två tränare som jag såklart ser upp till Jag har ju själv haft Johan som, som mentor när jag började träna Fick man ju höra att Johan Ganebro skulle vara mentor Till, till en annan ung tränare liksom. Så att, äh, Jag har lyssnat mycket på Johan och, och fått jobba mycket med honom och Micke har man stått och applåderat och sjungit om på läktaren Det är äh, mm. äh, två killar jag ser upp till Och jag tycker de är fantastiskt duktiga Jag tror att de kommer att fortsätta ta det här i laget till, till nya framgångar mm. Har ni några diskussioner och sånt och Om ja, träningar och sånt där Eller bara Nej det har vi väl kanske inte haft så Vi, vi möts ju ibland på Rocklund Men det blir mest tjoosim och, och vi, vi skrattar lite åt varandra vi, ah, Klart vi vann ju lite serien det har de väl fått höra tycker det, det kunde man väl ge dem Men de var ju mest mm. eh, som viftade med ett antal SM-guld Och sen var det, det helgman tyst <laughs> Nej men de, vi brukar inte prata så mycket bandy så det, det händer att vi surrar lite grann det är väl mycket med, med Johan Vi pratar kanske kring träning Och, och han och, och Hasse Hedin Som är min assistenter De jobbar ihop på, på Videnska idrottsgymnasiet Så att vi möts väl en del Jag pratar nog mer med Johan än jag pratar med Micke Men, mm. nej, men Micke har full respekt för honom Och jag brukar inte när man sitter här nere Vi byter ju om liksom vägg i vägg med varandra Så att man, man springer inte och stör varandra Jag vet att de gör ett otroligt bra jobb och, eh, Det är klart man hör och, hör och ser saker Men, men det, det håller man för sig själv Och Johan och Micke driver det här på ett fantastiskt sätt Mm Uh, ja, här i laget kommer då att tvåa i, i serien Också med minsta möjliga marginal faktiskt Ett mål åt fel håll Så att man inte kommit tvåa där. Hur viktig är den här andra platsen skulle du säga för, Inför slutspelet Men många gånger så säger man att ja, ja det är inte så viktigt Det viktigaste att vinna och bli bland de fyra i kvarten Men, men alltså, när man hamnar i de här matcherna Med femte avgörande Om det går så långt att det blir femte avgörande matcherna I både semi och kvart Så är det ju inte fel att behöva gå ner på, på sitt eget omklädningsrum Dricka sin kopp kaffe, linda klubban Och ladda upp och så går ut och spela inför Ett par tusen på hemmaplan I, en, i ett ekande ABB liksom. Det är klart att Säga vad man vill men det, det påverkar ju åt, åt plus så är det mm. När det står och väger och som Nu mot Sandviken även om det var 2000 Och tittar men det börjar dåna på lite grann på mellan, mellan långsidorna och det, det ekar på Det är klart att du får energi som spelare Och även som tränare det fick man ju uppleva själv. Jag menar, jag har ju stått där och tyckt att alla ska sjunga mycket. Liksom och, och sen när man själv stod där i fjol och på annan dag och sådär som ledare för ett annat lag och, och hör trycket som är i Hallen. Ja, det är klart att du, du, du förstår att det ger spelarna energi. Mm. Och det trycker ner motståndarna. Så att det, det är viktigt med den där matchen på hemmaplan. Och det, sen att komma två eller tre rent. Alltså det, det är ju segrar som får någon form av segerpengar. Mm. Så för den saken skulle det ingen roll. Men men att komma tvåa eller tre så, så är det viktigt med andra platsen. Mm. Eh, för annars hade man haft i det här fallet Har man säkert säkert infått Sandviken På bortaplan mm. Eller så har man åkt på att Villa Lidköping har valt Att spela mot VSK i bästa mm. av fem och, och som Villa Lidköping ser ut i år Så i en, en SM-final Kan man absolut slå dem Över bästa av fem är extremt jobbigt mm. Även om man så är grönvitt i hjärtat och, och, och pratar för föreningen Så är det klart att det, de är ju bra det är att säga om så att jag tror att den andra platsen var väldigt väldigt viktig i flera aspekter Och att få åka och möta Sandviken uppe i Göransson och, och spela matcher här Det är väl, skulle jag säga, sista två decennierna det största du kan göra inom svensk band och, och spela tungviksmöte mellan VSK, bandy och Sandviken det, det kittlar ju lite extra mm. när du får kliva ut och, och man pratar om de där pingvinerna på supporterleden och så där. Men det, fan, det är lite extra och det det värmer ju att få åka upp till Sandviken Och, och, och slå Sajk, det är väl inget konstigt med det Nej, så är det, det, det jag... Du märker att det lyser igenom lite här. Man vill lite såhär supporter <laughs> Supporterlik igen Men ja, det är känsla det där, det, det är viktigt och det, Säga vad man vill Men matchen mellan VSK och Sandviken, jag lyssnade på Daniel Mossberg Och Kristoffer Edlund Inför sista matchen, det, de, de anser att det är bland de roligaste matcherna De har spelat, det är nästan roligare att spela en semifinal Och de möter redspun mm. men det är roligare att möta VSK För det blir alltid lite extra nerv Och det är väl fantastiskt roligt Och vi behöver ju det för sporten, matcher som betyder mycket Det, det är lite elektrisk stämning på läktarna Och liksom på plan så smäller det, och det Men det presteras fortfarande en extremt bra band Så att äh, jag, jag är glad att det är VSK och Sajk Som kan få spela semifinal Nu ska båda lagen ta sig förbi kvartsfinalerna först Men om de gör det båda lagen Så kommer det bli en, en otroligt fin Semifinal Fördelen för VSK är ju om Sandviken Åker ut så står ju Hammarby på andra sidan mm. Och det skadar ju inte heller ur, ur publik Synpunkt eh, Kanske drar ännu mer folk Rent krast i hallen eh, Så att eh, är det är spännande Slår man Värnersborg så Då kommer du vänta en fantastisk semifinalserie Mm eh, Jag tänkte lite på det Som du var inne på här Att eh, man är väldigt starka på hemmaplan. Jag har inte riktigt räknat på det, men förra säsongen, om jag inte minns fel, så tror jag att vi förlorade en match hemma under ordinarie tid. Vi förlorade ju mot Villa Leeds Köpenhamn, och i år har vi inte heller förlorat någon hemma. Däremot så har det gått till och från lite mer knackigt borta. Vad tror jag att det kan bero på? Liksom? Är det just det här att man får gå ner i omklädningsrum och dricka kaffe eller är det andra saker som det. Är? Nej, det kan nog spela in lite olika saker, men alltså, hemmaplan är alltid hemmaplan. Det... Det är en trygghet och det tycker jag man Jag märker det själv Liksom när man kliver ut Det är alltid skönt att komma på hemmaplan Man har sin plats där och man, man kliver ut Det är ju en viss form av trygghet Sen är det ju roligt att åka bort och spela och, och, och liksom Kanske inte ha så mycket publik i ryggen Det kan vara många som tycker det är skönt Men jag tror att det här laget de pumpar på bra När det, när det är hemmaplan så att det kan väl ha med det att göra Men sen ska det ju inte skilja jättemycket Det kan vara förutsättningar ibland Det kan vara lite sämre isar utomhus och så vidare Att man inte är van Men det är så pass kompetenta spelare Så jag har faktiskt ingen bra svar på varför det har gått som det har gjort Men att man är starka hemma Det är ju inget uttal om det Mm. Eh, jag kikade lite För jag tror att eh, Rocklunda Som bandyplan är ganska stor eh, Det en av de större planerna I lite eh, 110 gånger 64 meter ska vara. Eh, Och eh, Villa Lidköping har till exempel 105 gånger 65 Eller som Edsbyn tror jag har 100 gånger 62 mm. Men det skiljer ju ganska många Kvadratmeter I så är väl 6200 kvadrat Och här på Rocklunda så är det 7040 kvadrat eh, Man har att spela på mm. Tror att eh, Saker in. Det kan absolut påverka Det blir ett tajtare spel Vi hade faktiskt ett exempel från Damban Om vi ska vända tillbaka dit lite mm. så var det ju, Vi spelade ju en match mot Villa Lidköping på Hakonplan som är, ja, den är knappt godkänd för att för spel Man får söka dispens Och det är ju en sån där match alltså Då är den ju knappt 100 gånger 60 den är precis minimum i måtten för att spela och, och då märker man ju ganska fort Att jäklar när man kliver över mittlinjen var snabbt man är i straffområde men också väldigt snabbt att motståndarna är mycket, mycket närmare i varje situation mm. eh, Och det är absolut inte omöjligt i den här typen av spel som, som framförallt herrarna spelar också När man vrider och vänder mycket på motståndarna Att det är inte är lika lätt att vrida bort dem på en tajt yta Som att vrida bort dem på, på en större hemmaplan det, alltså, det, Ta en spelare som Simon Jansson som är väldigt yvig i, i sitt spel och, och fantastiskt duktig i det Ja men det är klart, får han en meter extra så han är ju väldigt svårstoppad och hamnar du som motståndare en meter närmare honom så är det ju lättare att ta honom mm. det, är ju, det är ju matematiskt så det fungerar Så att ju trängre ytor det är desto mer noggrann behöver du vara i spelet Och det kan väl vara lite så att man är van att spela på stora, stora ytor och så kommer du till en väldigt liten yta, det är inte bara att ställa om mm. Alltså så är det, det märker vi med tjejerna med att det, det är inte bara att kliva ut när man är i Söråker Och spela på en betydligt mindre plan än hemma eller vi var på Bergshamra I Solna och spela Det är lite mindre ytor, det blir lite mer närkamp Lite tuffare spel Du kanske inte får den där extra metern Och, och göra någonting, den där avgörande dragningen på Så att det påverkar tror jag Det är inte alls omöjligt Och, och lag som är vana att spela på, på de ytorna ja, De är ju ofta hemma starka med mm. Så att, Och ha svårt här, det är bara att titta när VS kockade upp och fick väl förlust mot Bollnäs Borta men hemma var det väl 10 eller fullständig överskörning. Ja. Eh, sen kan man ha dåliga dagar och så vidare. Men det är klart att någonting kan det ju faktiskt bero på. Mm. Det är ju inte helt omet, och ytterna på planet kan absolut påverka. Vilken förespråkar du då? Större eller mindre yta på en Det kan bli lite mer intensitet och lite mer typ på en mindre plan. Liksom. Nej, men Rent krasst för vårat lag om jag tittar dambandy i år så då, då föredrar jag ju en, en, en ganska stor yta. Mm. För vi spelar den typen av bandy där vi använder stora delar av planen och, och har spelare som är stora och starka och opererar över stora ytor. Så det gör mig ingenting. Tittade jag, jag tillbaka på mitt år i Tillberga Så hade nog önskat att planen var ganska liten I efterhand mot, mot vad den faktiskt var mm. <laughs> Men det berodde ju på liksom. Så där vill man ju ha med i här kampen det Kanske hade gått bättre om att det... spela fler matcher på Hubbo... På Hakon, ja, åh, Ska på spela på Hubbovallen Ja nästan så, för därute de ju, förlorar man ju knappt när man spelar med Tillberga nej. nej men så är det, så det, det är vissa lag, alltså många lag i, i nedre regionen av serien jag, jag brukar titta på det, det är många planer som är ganska små de, Ja men de krigar som 17 på hemmaplan, de känner varenda yta Vi tittar på Frille ås i år, det är ju helt fantastiskt när man, som en, en plan när man är van och man krigar det sista droppen Och det är lite löv på isen och det är lite allt möjligt, det är inte som, som hemma Eh, och det gör att eh, Det kan påverka spelet, absolut men, men jag föredrar stora ytor för att kunna spela En väldigt, väldigt bra bandy mm. Men som ett, om man kanske är i ett lag på Nedre halvan så föredrar man ju såklart att motståndarna Kommer närmare en så att du får kampa lite mer Och hacka sönder spelet för dem Det mm. finns ju inget bättre Men varför har man inte bara en storlek liksom. Det här är det som gäller Det kan man ju fundera på faktiskt eh, Nu tror jag att det är gamla grejer För när man bygger de nya arenorna idag så är de ju ganska stora Eller till full. Full mått men det är klart att det hade varit optimalt om alla planer var 105 gånger 65, då var det ju klart mm. och man säger sig, ja men 3 meter hit och 3 meter dit, oh, fast du läste precis upp kvadratmeterna, det mm. blir ganska mycket isyta som är ledig på en plan som är större så att, jag vet inte varför man inte har skött det, det finns några minimimått alla har väl inte samma utrymme då kanske, men det borde ju inte vara ett problem, kan jag tycka Men nu är det väl det på arenor som redan har stått i hundra år Det är inte bara att lägga om och röra Ja, precis, det finns de in med mot på nya planer Om man ska bygga så är det 105 gånger 65 Och jag har mig till Och ja. gamla planer ska vara 100 gånger 60 Ja, så alla nya planer är bio som HVB Så att det är ju positivt, nu byggs det ju inte jättemycket nya Ja, men nu har vi 110 gånger 64 Alltså det vi så pass stort där. ja här, du ser ja. Mm. Det är inte konstigt vi är hemma starka Nej, precis, det lite det tänkte jag <laughs> Mm, mm. Då, nu ska jag härlarna in i slutspelet också Hur ser du på deras chanser här ja, Framöver överlag, över liksom Går hela vägen till final Ja det finns det stora möjligheter till Det har jag trott under hela säsongen att de ska gå långt Sen är det ju det här ja, nu har man ju en bred trupp Många spelare verkar vara friska Och krya, man har inte haft så mycket skador heller under året Så att man förfogar ju över en trupp Där man får ställa över Två seniorer eh, varje match eh, På gott och ont såklart det, det är tuffa beslut att ta för tränarstaben Men Mika och Johan är kompetenta i det Så de löser ju det Men det är klart att det, det är speciellt och, och du kanske får plocka bort spelare Som har spelat mycket tider Och varit vana att lira mycket Och kanske är matchernas man och så vidare Så att, eh, det kommer att påverka dem Men det är också en styrka i att om du får en skada Så kan du bara sätta in en ny har du en tunn trupp ja, då, då kanske du får sätta in en, o, en, en junior Som inte är van att spela de här typen av matcher Det är klart att det blir inte samma tyngd I en sån spelare Så att man har en fin möjlighet att Sätta i truppen och gå långt Värnersborg i kvartsfinalen är ett sånt lag Som man faktiskt har förlorat mot i år mm. En av de lite sämre matcherna Jag tycker för det laget gjorde faktiskt Det funkar inte alls försvarsmässigt Och det var lite mycket gator Men nu kommer vi till det här präktiga igen, men när vsk band går in i ett slutspel så är, brukar det ofta bli, se väldigt väldigt annorlunda ut vad gäller. Det brinner lite extra ögonen på Steff Edberg och Mange Joneby och Micke Olsson och de här. De, de höjer sig ett direkt och det betyder nog väldigt mycket och jag tror att man kommer att eh, slå Vänersborg. Det är jag ganska säker på. Sen kommer den där semifinalen mot Sandviken eller Hammarby och då är det... Ja, det... Ja, då är det tuffa matcher mm. Och det kommer att vara jämnt Det brukar sällan dra iväg åt något håll Men den här hemmaplansfördelen Och det här nya spelet Som motståndarna inte riktigt har anpassat sig till tror jag Kan göra att tack vare Extra hemmamatch att man går hela vägen till, till final Och där tror jag ju att man får möta villa Lidköping. man ska möta villa Lidköping i finalen När allt annat vore ett fiasko mm. Men för det, det finns ingen som kan hota dem som du säger. Nej men det tycker jag inte alltså, De har en otroligt bra trupp alltså, De har en bra tränare, Johan Sixtensson Han är, han är duktig på att bygga lag och Nu har det ju som, nu har det, inte, det är ju inte så att Johan behöver stå och pilla i, i, I tekniska detaljer med vissa spelare Du behöver kanske inte tala om hur Johan Lövstedt Ska dra en gubbe mm. eller mm. Johan Esplund Eller Dava Karlsson eller vilka det nu är Joakim Andersson alltså, det, alltså, det är ju är, är, är halva landslaget och, de har gjort en satsning och, är med och gör med en satsning precis som man gjorde här i föreningen När Esplund var här till exempel Så det är klart man vill ju att det ska bära frukt för dem Alltså det är ju det de vill De vill ju vinna Essen guld Och, och klubbschef Sparris där är nog rätt tydlig med det Det är ju hans mission att han ska få vi ta hem ett guld till, till, till Lidköping Och i år har de väl bättre chansen Så här kan de väl aldrig få Och jag Nej. tycker de över hela säsongen har varit extremt stabila det som de kommer att få bekymra Det om de möter Västerås sportklubb i nästa final För där finns det Det finns en vinnarkultur Och det visade man ju redan i Svenska kuppen När man slog ut dem i semifinal att det, Där kan det bli stopp Och då behöver det inte vara att VSK egentligen är ett bättre spelande lag Men det finns Något speciellt i De här viktiga matcherna Så jag tror inte Villa är de, ser nog, de hade nog helst sett varken VSK eller Sandviken på, på andra sidan i en eventuell sm -final. Det tror jag för att det är två lag som, som vet hur man spelar de där matcherna. Men, men sett i truppen och, och det som vill att prestera år så ju, måste det ju bli jättesvåra att stoppa. Men vi kan, ju komma, vi kan ju stå på studenterna 23 mars och det hellre regnar. Ja, då får vi stå så lyra i 90 minuter eller spela någon form av vattenpool och då kan det gå hur som helst. Men är det bra förutsättningar, vilket jag hoppas att det är, då blir det en styrke match jag tror att Villa Lidköping på ena sidan, jag tror att VSK ska Bandu står på andra sätt till hur lottningen har fallit nu då mm. Det låter ju onekligen positivt Ja, jag har ingen val, jag kan inte, jag kan inte tro <laughs> något annat heller <laughs> om, om, om, om vi nu ponerar att vi går till en semifinal hur ska vi då stoppa hur ska vi slå Villa Eh, nej men alltså det är ju fortfarande tron på, på spelet. Alltså det, det finns ingen anledning att ändra massa saker. Sitter jag och säger som inte tränar det här. Men jag tror inte att, att Micke och Johan tänker på så mycket annat. Du kan alltid plocka fram Messi-rockar. Men mm. Micke och Johan sitter säkert på en hel kortlek om de om vill det. Så det, det är jag inte, tvivlar jag inte på. Men, men någonstans så inte går man in och ändrar allt för mycket saker. Men spelet är ju fortfarande detsamma. Och du bygger ju någonting en hel säsong för att vara som bäst i slutspelet. Det är inte så att vi går in och ändrar fem grejer till, till damernas slutspel Bara för att vi, vi går in i en semifinal Utan det handlar ju bara om att förbereda sig så bra som möjligt Och sen tro på, på sitt spel Sen kan man alltid hitta på små drag i matcherna Som gör att du, du tjänar några minuter Och kanske till och med får in en kasse på att, att du överraskar motståndarna med ett moment Men det är ju inte de stora momenten som förändras Utan det är ju det är mindre delar i spelet som du kan, kan hitta på och drag Du kanske skärmar av någon spelare, inte punkta dem men skärmar av en yta som, som inte motståndare förväntar sig att du ska vara. Och så blir det på att ja, fan, där skulle vi, där är vi vana att sätta bollen så gick inte att sätta bollen där. Aha, då vinner du ju någonstans och sätter lite griller i huvudet på motståndarna. Det är ju en, det är, det är en taktisk detalj mellan tränarna. Det är ju kanske en riktig kraftmätning. Spelarna krigar ute på banan men du som tränare ska hitta de där små detaljerna som motståndartränaren kanske inte hittar. Och så drar nytta av det och det är, det är väl det som är roligt att gå in i slutspelet och, och verkligen få chansen att testa sina egna idéer också. De här sista små detaljerna. För det, det pratade vi om senast idag. Jag menar, vårt spel som vi har, det tror vi stenhårt på. Sen kan vi slipa på vissa saker och fasta situationer och sådana här saker som, som kan bli avgörande. Men jag tror inte man ändrar så mycket i spelet. Men man kanske har något S i rockarmen som man kan plocka fram eh, för att hacka lite på motståndarnas spel och så vidare. Mm. Härligt. Um... Jag hade en tillpunkt som jag hade tänkt Försöka väva in lite snyggt mm. Men jag, jag gjorde aldrig det Så vi får, får dra av den på slutet istället eh, ni, ni vann ju elitserien med damerna mm. Och det, då kommer det in Hundratusen stjärna eh, kulor På VSK Banders Fantastiskt Det var ju riktigt härligt Men i övrigt så är klubbens ekonomi lite, lite skral <laughs> hur, hur, ja, men hur uppmärker ni det som aktiv i föreningen? Egentligen inte så mycket på sidan. Det gör vi inte Jag vet inte hur herrarna märkte Vi får inte Får inte höra så mycket vad de har för snack med styrelsen men, men det enda vi vet är väl egentligen att vi Ja men vi får vara lite försiktiga kanske med material Och sånt, det, det, det är väl det enda Det är ju mm. väl inget oofficiellt att vi har haft lite Att vi ska försöka hålla ner på materialet Men, men jag menar tjejerna spelar inte med några stora ersättningar Till exempel Nej. så vi börjar inte ta om att dra in några löner Och sånt på, på, på tjejerna Och det är ju det som kan hända Kanske på herrsidan, ingen aning men, men det är ju det som ofta händer i fören Att man, ja, ersättningar och sånt här Att man får pyssla med dem då Men vi är på de sidan märker ingenting vi, Business as usual Säger man ju i företagsvärlden Och det, det har vi också kör på, Kör på och, och liksom försökt prestera på plan Vi åker Man vill ju inte röra vad heter Istider och, och resor För oss liksom. Så att vi, vi åker bussen som vi alltid åker Och vi tränar de tiderna vi har tränat och sen, sen har vi väl kanske ja men, Drag ner om vi har fått va? Vi har ju matlåda och så där Men man kanske tar med sig en extra matlåda själv istället För att man, alltså sådana saker Men det är ju, mm. om du tar med en sallad liksom extra spelar ingen roll, det är det kanske är sådana saker Som möjligtvis att vi har tittat på Men absolut inga stora grejer Som vi har märkt av, jag vet inte om herrarna har märkt det heller jag, Kanske någon liten detalj då möjligtvis men, men det vi har märkt är väl framförallt Att vi, om ja, vi försöker hålla igen Vi kanske inte köper hem lika mycket benskyddstejp Som vi gjort tidigare eller något sånt där Vi får försöka fixa sponsring på benskyddstajpen mm. möjligtvis det, det är det enda jag kan säga och det är absolut ingenting som har påverkat oss så på den, för den saken skulle det ju, är det ju tacksamt, det är ju värre när man om man inte får köpa in kluber liksom, och börja få spela med varandras klubbor och sådär, då är det värre. Mm. Men dit har vi inte kommit, så det är vi tacksamma för. Och jag tycker att Frenag har gjort. Ähm, ja, men de, de försöker att göra en bra resa. Sen vill inte jag Jag är ju jättebesviken på att man hamnar i situationen. Mm. Det är ju ingen himland om jag menar, det är ingen som är stolt över att höra de där siffrorna som nämns. Och, inte vara osams Men liksom att man gör ett bra, man gör bra projekt Som ska leda till någonting positivt i hela VSK Med, med fotboll och band Och så mynnar det ut i att det liksom inte ens Det blir inte ens ett av det hela Det som skulle bli två blev, blev knappt ett liksom, För det har man ju förstått nu efter annat Så är det ju Så att det är klart att där har ju föreningarna Verkligen någonting att fundera på Att man inte sätter sig i de situationerna igen och, ja, men Jag kan väl bidra med idéer Om jag har några idéer liksom Men men ni har inget snack med styrelsen så när de, Att du kommer med idéer Eller att ni liksom pratar? Ja, men de, de har ju fråga om man har några idéer Får man gärna slänga upp dem på bordet liksom. Har man någon sponsor som vill skjuta in lite pengar Så skadar inte det liksom. utan det är väl mer att Vi, har, vi fick någon möjlighet att sälja något litet paket liksom, Om vi på damsidan Om man vill sponsra damerna lite extra liksom, För att få in pengar men, men annars har ju föreningen jobbat på I styrelsenivå och, och marknadsnivå då, Med att, att lösa problemet Eh, sen hoppas jag aldrig, aldrig mer någonsin att vi i VS och Bandy, VS och fotboll eller Västrosportklubben lag behöver prata om ekonomiska bekymmer igen. För att det, det är tråkigt och tyvärr bortsett. Vi får ju tacka Vigge. Mm. Så, eh, för att annars har vi ju både i fotbollen och Bandyn under 2000-talet haft ett otal gånger där vi har suttit och. Pitsa in pengar i privata fickor Och avskriva skulder Jag vet inte allt vad som säkert har hänt mm. och Tyvärr kanske fotbollen har varit medrabbad men Men, det, men banden har inte heller skött sig 100% och det vet vi om så att, Det har varit för mycket ekonomiska strul I hela Västerås sportklubb Och jag tycker det är onödigt i en förening Som är så, som är så stor Och eh, verkligen gör Gör ett så bra jobb Men där tycker jag, men nu har jag väl förstått att fotbollen Har fått ordning ordentligt på sin marknadsida Eller man håller på och bygger en marknadssida Men den rullar på väldigt bra för de som är där nu mm. Bandyn säger själva att de, Det är lite mer lugn och ro nu då och De jobbar på sin sida Sen har ju de, en, en, de har ju ingen kassaskista Så det är klart att där är det ju, är likviditeten man, man får jobba med hela tiden Och resultatet är väl inte bli jättelysande i år Det, det tror jag inte, men men fotbollen har ju en bra kassaskista Och de håller ju på att verkligen bygga upp någonting som ska mm. bli väldigt bra Så just nu får det väl säkert kosta lite pengar Men jag har en enorm respekt För, för Dayan och company på, på fotbollssidan så jag tycker de. Men det är klart det är lätt att sitta och ha 30-40 miljoner på banken Då kan du göra ett par satsningar ordentligt Och det, det tycker jag man gör rätt i Att man bygger en bra akademi Och tittar på kompetenta tränare En marknadsorganisation som liksom ska bära frukt För man går inte upp i, i svensk fotbolls näst högsta serie och, och tror att folk ska jobba eller att alla ska jobba ideellt Det funkar ju inte så Du måste ju ha en organisation Och jag tycker de har byggt det nu de har ju de man ju en extremt är säljare i Lennart Fallbring. Vi känner ju honom på många sätt och, och så där. Det, ja, men man behöver folk som ut och gör, gör grovgörat, liksom Och ringer och tata på folk och dra in kulor. Det, det är ju skitviktigt. Och sen så måste du ha marknadschefer. och jag sa att de sökte nu marknadsledare eller vad de kallar, det, marknadschef och så där och eller försäljningschef. Och jag tror det är jätteviktigt för att det är, det är många klubbar. I superettan som, som är väldigt små medel, kan lyckas. Men de som lyckas bäst är ju faktiskt de som har en väldigt, väldigt bra organisation. Eh, och faktiskt har både bra ungdomsorganisation men även marknadsorganisation. Mm. Så att där har där ju fotbollen någonting att, att verkligen bygga på. de, de är, ju egentligen, det är ju en ny start fast. Man går upp i superettan men det är en ny start, men det känns lite så. Mm. Och en fräsch sådan. Eh, Bandin har en ryggsäck nu, men. Det känns ändå det andas lite morgonluft När man är uppe och kan sli och prata med, med Anders Ek och, och Lundgren och, och de som sitter där och västman som sitter och säljer eh, Grejer då. så att, Jag hoppas att man reder ut det men jag hoppas också eh, Riktar väl en viss Kritik att jag tycker det är onödigt att man hamnar i Situationen. Sen mm. hur man hamnade Det skiter jag i faktiskt men eh, Jag hoppas vi slipper det igen för att Jag hoppas att folk ska kunna gå på fotboll och band Utan att behöva swisha extra pengar Till någon av föreningarna utan att man man leder ut med marknads på marknadssidan. Mm. Det är ju många bandyklubbar som har problem med ekonomin och sådär. Hur ser du på liksom det ekonomiska läget i den bandysporten som helhet? Det är ju inte bra alls. Nej. Alltså det, det, är, det är inte bra alls. Vad gör man åt det? Eller vad det? Nej, jag, jag tror att man. Det som har hänt är väl att vissa. Vissa klubbar har haft möjligheten till kanske externa finansiärer Det pratar vi mycket om eh, Men externa finansiärer pytsar ju någonstans in pengar också Det kommer ju någonstans ibland att synas Även i, i årsredovisningar och liknande Men man har ju trissat upp dem om, om du får löner från en extern finansiär Och så plötsligt vill du byta förening Då vill du utroligtvis ha samma lön där Och den föreningen tar det Tar det via föreningen då Så kanske mm. man tar råd eller man budgeterar upp Och tror att det ska komma mängder med publik Vi har en sport idag som, som lockar publik Men inte kanske som förr mm. eh, I år var det trendbrott i senare, Vilket är positivt men, men jag tror att det måste bli lite stopp på löneutvecklingen Jag har ju, hade ju äran under några år då I Västanforsband Och även var med och titta på, på nya spelare Som skulle komma och spela då i, i Västernfors Framförallt i Allsvenskan de två åren jag var med där Och jag ska inte hänga ut någon spelare i Band i Sverige, men jag kan ju välja att säga att det fanns spelare som vi träffade då med Västansfors. Kom att spela igen i ett bottenlag i, i, som vi var då i början i, i Band i all svenskan. Ja, på den kontraktslängden som Västanfors erbjöd med, med betalning då under ett antal månader så började vi prata löner på 10 000 i månaden. Mm. Alltså med publiksiffror på 250 åskådare var av 150 har frikort. Alltså den förstår ju alla, den går inte ihop När du ska betala domare och sånt också Och, och egna Alltså det, det funkar inte Och där tror jag att den stora boven ligger i löner Löner och sen att man Kanske har lite övertro ibland på, på publiksiffror Jag vet att det har dämpats ganska rejält Som i Tillberg i fjol och budgeterar man inte ens med publiksiffror mm. men, men jag tror att Lönekostnaderna Ja som sagt, jag träffar en spelare i bandy Det är en historia för sig Men den kan man erkänna men alltså, När man träffar spelare som, som ska ha liksom 200 000 För att, för att spela i bandyallsvenskan I liksom i en säsong För mig är det totalt Alltså det, det är, Halva laget är ju På sommar man tränar och gör det bra Och försöker vara seriös Men samtidigt så är det ju halva laget Skulle ju nästan gärna spela division 1 Och gå på, på, på krogen och ta ett par vira på helgerna mm. Alltså det är ju på den nivån Det blir i vissa lag och så kommer det spelare som ska ha liksom 200 000 för en säsong. Jag tycker det Nej, äh, då har man tappat lite grann Tycker jag av stilen. Sen vet jag att det inte funkar så i alla föreningar om man försöker hålla en bra lönenivå Men det är klart. Men med, med När största klubben omsätter 20 miljoner och man har lönebudgetar på 4-5 miljoner, det är, det är tuffa papper. Mm. Och, och det är inte pengar du bara drar in hur som helst. Men när du kanske har 11-1200 på läktaren, det, det är ingen hemlighet. Då blir det svårt att få ekonomin att gå ihop. Mm. Sen krävs det ju jobba i installerna. Samtidigt ska spelarna ha betalt. Det, det tycker jag inte är något konstigt. Jag menar, du lägger, jag vet ju själv, man lägger, man la i liksom Du, du lägger ju lika mycket tid på band som du lägger på ditt privata 100 jobb. Så det innebär ju 40-50 timmar i veckan. Mm. Så, och du är borta hemifrån och sådär. Så, där, så att, det gäller att ha en extremt förstående familj, vilket jag har haft. Så är eh, vi tacksam och glad för. Men det gäller också att du. Du vill ju ha någon form av liten ersättning för det Absolut, mm. men sen tror man också Måste titta på, okej okay, jag, jag är en liten förening här, här, då får jag ju anpassa mig Och varför gör jag det här, gör jag det för pengar Eller gör jag det för att jag tycker att det är fantastiskt roligt Ja, är du elitbandespelare Så, så är det klart att du gör det för att du är jävligt bra eh, Och du ska ha en ersättning för det Men man måste också förstå att vi, vi, är, vi spelar inte SHL i hockey Du har inte 40 miljoner i, i tv-avtal Utan det finns inga sådana pengar In i banden, vilket gör att då måste vi också anpassa kostymerna. Men sen klart, har du då externa finansiärer som trissar upp en lön och så byter du föreningar, då vill du säkert ha samma ersättning där. Mm. Um, vad ligger lönerna på? Jag vet inte exakt vad folk har det. Det finns alltid från juniorer som har några hundra lappar per match till mm. säkert spelare som. Det finns ju spelare i Sverige idag som inte jobbar. Mm. Så, så de ligger runt 30-40 000. Och säkert finns det någon som har mer också. Men, men en generell lön i band i bandy Sverige, jag vet inte. 10 000 kanske mm. Det är en ren gissningsfråga ja. Men det är blir inte så officiellt De vill ju väldigt sällan prata lönen. Man försöker humla om det Men det, det är klart att, att löneanspråket är, är bandy med, med lite vikande publiksiffror Det är klart att det blir Jag menar är det är samma sak här jag menar, Om det kommer tusen pers på en match Hur många, hur många är betalande? Ja det är ju inte 900 Nej. Jag vet inte ens om det är hälften som betalar Så att, det är klart att det kan påverka ekonomin Om du har höga löner Men här har man försökt att balansera Och jag vet att flera föreningar pratar om Det pratas ju faktiskt som ett lönetak mm. Du skulle ju inte prata som ett lönetak i svensk bandy Om du hade, om du hade fritt med cash Nej. Det finns ju en anledning är det, är det så man ska göra för att komma till rätta med problemet? Eller hur ska man Nej jag, jag tycker inte det För det, det, det går alltid att kringgå då, då, då, är det någon, då är det någon privat storsponsor Som går in och sätter, sätter upp lönen på företaget Eller vad mm. de nu hittar på mm. ehm, och Så att, jag tror inte det är vägen att gå Men jag tror att man måste hitta ett ramverk i bandyn överlag eller liksom hur, hur man ska arbeta för det här jag, jag är inte ekonom och, och kommer nog aldrig bli det heller Men, men det är klart att jag inser insett Vi kan inte hålla på så här Det finns ju flera klubbar Som hade de varit företag och vårt konkursmässiga För länge sedan alltså, det, det vet vi, jag menar, det är ju inga som kan driva företag Med mångmiljonsskulder år ut och år in Det, det funkar ju inte Då är det ju konkurs för länge sedan Men idrotten har ju liksom alltid kunnat rida på det här Och med, ja, men kommunerna de avskriver lite lån Och lite planhyror och sådär eh, Det vi ska ha, det ska ha klart för oss det i alla fall att Västerås sportklubb har ju Under många, många år alltid försökt göra rätt för sig Det, det är väl första år som det blev Sån här riktig kris Det, det har ju varit kris förut men då tycker jag man har liksom Kunnat reda ut det på ett bra sätt Men i år var det fan kris <laughs> Det var ju verkligen ett par veckor Man skulle dega in rätt mycket pengar Framförallt för att, för att lösa ut fotbollen Så det kanske inte hade blivit Jag tror inte fotbollen hade begärt banden i konkurs men jag har full, jag tycker ändå att fotboll är rätt som vill ha. Har man skrivit ett marknadsmässigt avtal så man jag ha betalt för det ja. så, så det var egentligen Kanske inte den, st den stora ekonomiska problemen Var väl inte övriga finansiärer Utan det var väl avtalet mellan fotboll och banden Att det skulle vara reglerat mm. Som jag har förstått det. Och, det och det är helt rätt Om man ett avtal ska det ju efterföljas mm. Så att, jag tror inte banden hade gått i konkurs Men jag ser att det finns många bandeföreningar Runt om i Sverige som har ekonomiska bekymmer Det dyker upp nya nästan varje varje dag. Det är ju Tellus och de här har ju, de där man har hållit sig på en låg nivå men då kostar det ju också i det här fallet att man det är svårt att komma upp i, på en hög nivå om man inte har ekonomi för det. Samtidigt så får det ju inte vara ett självändamål tycker jag att, att föreningar har extremt höga omkostnader för att hålla sig kvar i toppen. Men man har absolut inte täckning för det nej. Då tycker jag det var bra efter 2009 guldet När VSK Bandy gick in I ett ekonomiskt stålbad och Det vart kvartsfinal några år på raken Laget var väl inte det absolut slagkraftigaste Som hade ställts på benen Men man, man utan massa lån och avskrivna Så räddade man upp en situation efter några år Men då tog man ju också att nej, VSK Bandy som har varit Prenumererad på finaler och SM-guld och semifinalen Nej, det, det blir inte så nu Vi har inte möjlighet att göra den satsningen just nu och det tycker jag man gjorde rätt i Och jag vet inte om det skulle kanske behöva göras på fler föreningar igen Och jag skulle ju hellre se att föreningen lever vidare Genom kvartsfinal och semifinal några gånger Än att man satsar sig för guld varenda år med pengar som inte finns mm. Så, att, Men om lönetak är rätt väg att gå jag, jag tror att det är för lätt att gå runt idag när det inte det är som NHL och sånt här Att det styrs av andra krafter Utan jag tror mer en det sund, ett sunt tänk Och kanske jobba mer ihop Vi är en liten sport, alltså försöka jobba ihop med varandra Och hitta marknadsmässiga lösningar Satsa ja, men på, på affärsnätverk och liknande Och sen får man helt enkelt försöka vara stenhård Att ja, men ska du spela här så är det de här mjuka värdena som gäller mm. här, vi, vi kommer inte att prösa dig 25 000 i månaden Du får 15 men vi har väldigt mycket andra bra saker Och sen är det upp till spelarna att acceptera eller inte Absolut, mm. man kommer kanske inte att kunna värva Alla de bästa spelarna jämt Men man kommer ju samtidigt att ha en ekonomi som är i balans Och det, då slipper man ju höra folk runt omkring gnälla Och tycka att man stoppar pengar i ett svart hål. Mm. Ja, vad grymt. Du ska få svara på två frågor Innan vi avslutar, tänkte jag ja, de Är enkla. <laughs> de enkla är, De är hyfsat enkla ja, bra. Vilka vinner SM-guld i damerna? Eh, Västerås sportklubb. Vilka vinner SMGldvandret för herrar? Västerås sportklubb. Härligt. var det enkelt. Det var enkelt. Det här var snabba svar. Eh, det är mitt mål i alla fall. Jag hoppas jag har rätt. Ja. 23 mars. Det låter bra. Eh, tack så mycket för att du tog dig tid Oliverberg. Tack själv. Eh, vi ska väl kanske plugga lite matcher också. Det är eh, imorgon eh tisdag 19. 18 februari blir det va? Så jag drar slutspelet igång Både mm. herrar och damer Så det får vi ta oss till Rocklunda eller om man vill åka i Ja väg. vill man åka till Lidköping får man gärna göra det Det är utomhusmatch Det är ju Winter Classic som det är så vackert heter nu nästan i banden Men annars är det väl Rocklunda som gäller Tycker jag för de flesta som inte vill åka iväg Både tisdag och sen när vi spelar hemma på torsdag mm. Det låter bra det, då säger vi så Perfekt, bra vecka Ja, ja. eller hur? <laughs> vi kör på det ja, Tack för att ni lyssnade